Безумъти, но не спирам там, а разхождам се навсякъде по тялото и докосвам тялото. Сякаш степ съм под отялото. Всяка секунда, всяка минута, всеки час. От времето ти ще открадна. Всяка минута, всеки час. Вън е вече ден А лъчите през прозореца Обкръщат в плен Теби мен Сутрин като всяка друга Тих полъкали вън листата Но не е студен А в природата се е ила част от мен Миг поделен Дума като всяка друга С крила ще вдигам шум, това чуваме от песента Хиляди на Рут Колева, с която влизаме в следващия сюжет днес в Хоризонт до обед. Прокуратурата и Перощица срещу Рут Колева. С тази тема в тези минути в Хоризонт Доба ще добавим и допълнителен днешен контекст по предишната тема символите и травмите от миналото. Пак ще кажа, кметицата на Перущица и прокуратурата се активираха срещу Рут Колева, певица и музикант, като твърдят, че певицата обругавала паметника, в който не е сигурно, че има кости на загинали войни, но със сигурност има свастики, нацистски символи, на драскани графити, изпочупени от всеобща незаинтересованост елементи. Така казвам добър ден на професор Ивай дичев професор по културология и културна история. Здравейте, професор Дичев. Здравейте! Интересен ли вие, вие, какво виждате в този сюжет? Певицата Руд Колева позира по предизвикателно облекло върху а, каменен саркофаг, част от мемориален комплекс в града, наречен паметник на трите поколения и има много възмутени. А, основно кметицата на град Пайрущица и Разбираме, че и прокуратурата започва действия след изразеното възмущение. Ами това е последната, по поредната медийна вълна, която дава повод на най-различни хора да си изкажат. Политици, вероятно, е до тази кметица, която се готви за местни избори. Самата Руд Колева по този начин става по-известна. Тези, които по-малко я познават. Тез, една абсолютно празна тема и глупава, Вие самата казахте, че там няма всъщност никакви кости в този монумент. Това е социалистически монумент, който има за, на трите поколения се нарича, който има за цел да при, приобщи, така да се каже, социалистическите символи към възраждането. Тоест, нали, трите поколения това са априлските въстания, септемврийските бунтове. И после, 9 септември, което нали, от нашата, нашата младост ние учихме като социалистическа революция, нали, която уж народа било дима. Е, и нали, това седи и, и, и по-голямата -по тема за двете освобождения. Нали, Войните освободители първо са ни освободили руснаците от така наречено руско общество, после са ни освободили от така наречения фашизъм. Та, <сълът> <сълът> монумент сам по себе си е малко смешен. Нали? Той, е, ако е толкова скъп наистина на перуштичани, той е, трябваше да бъде поддържан по някакъв начин, там да се ходи, нещо да се безвършват ритуали. Е, това е едно от многобройните изоставени е, такива символни места, които се рушат и които възникват, така да се каже, в вниманието ни е, в момента, в който някой нещо се опита, нещо да направи не при тях. Сега аз не знам, не мога да преценя до да има... Резон в тази акция на Арбот дали тия снимки са хубави, дали, дали има смисъл цялата тази работа, няма, това не ни е работа, но е, интересното е, че те възбудиха по този начин е, нашата, е, нашата публика и е, всички се дигнаха на, на, на, на защита, защита на тази социалистически памет. А всъщност а, защита на един социалистически паметник, в който има и а, специфичен ъгъл на интерпретация на историята, който ние познаваме добре от учебниците по история преди 1989 година. Ми точно това казах. Двойното освобождение. Комунистическата окупация, окупацията на България от СССР се представя като второ освобождение. А Сега, какво, какво общо би могло да има а, това, което се случва след 1944 година с, с примерно Априлското въстание, възстанниците тогава? А, защо е било необходимо на бившия режим, на комунистическия режим така да се каже, да увековечава в паметници а, една връзка, една генеалогия, която не е непременно а, исторически доказана между възружденските въстания и комунистическата революция няма много общо. Ами, комунистическата идеология, това прави с историята, преобръща нещата по такъв е, начин, че е, народа се оказва основната движеща сила, царете, владетелите се оказват лоши. Е, в, в, преди преди вестилетия, няколко десетилетия, тук в улицата на на София е, бяха. Сменените тадълките на улиците, там където пише прямо цар Петър. Остана само Петър или, примерно, Цар Калуян, само Калуян, нали, което малко ще ги побудеше. Нали, основната идея тук на тази идеология е, че народа движи историята, народа прави всичко и народа, така да се каже, се е дигнал тогава и прогонил турците, след това пък дигнал се и прогонил капиталистите и установил социалистически режим. Е, е не знам дали има смисъл, изобщо да го, да го обсъждаме, но е, въпросът е, че тези, тази идеология остави след себе си едно огромно гробище от монументи. Цял, цялата страна осеяна с такива обекти, които са сами по себе си странни и интересни. Е, не знам дали си спомняте, съвсем скоро, може би при една година... Дебата за Бузлуджа? Да, една певица от албанския певицик, от Рита Ора се казва, се снима там на, на Бузлуджа който интерес интересен феномен. Нали? Много хора препращат е, тия клипове от Бългуджа в е, YouTube, защото просто е странен обект. Ние го наричаме декашта чиния. Но е, ето това също сега тези снимки на ритуала в една такава странен обемна и нещо под земята, кръгла, кръгла дубка в земята, пак долу, някакъв ксенотав, т.е. Е, нали, псевдогроб. Е, псевдо, е, псевдо това привлича артисти, привлича хора да, да, да извършват някакви, някакви артистични дейности. Съвсем преди време имаше, ако си спомняте, може би най-прочутата художествена акция, направена в България, боедисването на паметника на съветската армия в София от Creative Destruction с образите на образите от американската популярна култура. Това, това обиколицей е святайл. Това си, искам да кажа, има нещо привлекателно в тези странни, екзотични и вече от минали времето си образи на създадени от комунистическата идеология, зад които обикновено няма, няма някакво съдържание. Тук, тук съветската армия у нас в София, нали? Не е дала никакви жертви. Това е един псевдопамет. Под него няма нищо. Някой казват, че са носили тук кости от, на умрели войници в а, а, румънски болници. Не знам колко е това, това вярно. Но, така е, че тук боеве не е имало и нито един войник не е бил убит, освен някои инциденти. Добре, сега тук обаче в тази история, като че ли за първи път се появява така сянката на, на държавното наказание срещу, срещу човек на изкуството. Прокуратурата се задействала, поне такива бяха съобщенията вчера, след, след така, как да кажа, придобиването на остра фаза на публичност на този сюжет. И за това ми е любопитно какво мислите за за това а, прилича малко на Народа срещу Лари Флинт, един прочут филм или а, както а, много удачно колегите в площад Славейков онлайн издание за култура а, го определиха а, прокуратурата и перущица срещу Рут. Според тях това става дни след като Рут Колева е подписала договор с Warner Music нещо, което никой друг български артист не е правил досега. Професор Дичев, вие виждате ли основания за вечната тема, провинциалната завист по българските земи в този сюжет? О, със сигурност си имам, но аз по-скоро паралела виждам тук с това, което става в Иран. Моралната полиция, която изнъща за действа и решава, че някакви неща са неприлични, обидни и така нататък. Много се надявам, че е, това до никъде няма да стигне. Нали, обичайно прокуратурата, прокуратурата двига шум. Е, доколкото разбирам, тя се включи много активно в политиката и нещо се, се готви там около господин Гешев, не знам аз какво точно. Но, е, е, но е, нали, какво значи това? Нали, е, някакви държавни органи да осъждат, да обсъждат това, дали е, една певица е разголена, къде точно се е снимала, какво трябва да просто отвъд нашите тук европейски мерки. Благодаря Ви. Професор Ивайло Лудича в сюжетът Перощица, по-точно Кметицата на Перощица, заедно с прокуратурата срещу певицата Рут Колева.